Rominson Crusoe Nu am mulți frați, doar o mare albastră, sub cortul ei de lumină, stau cu vineri la masă.